Розум Зі Прайма перенісся в нову галактику, де мільярди зірок та їх нескінченні завихрення викликали хвильову цікавість. Такого він ще з роду не бачив. Хіба можливо все це осягнути? Безліч зірок і кожна зі своїм людським населенням. Справжнє життя людей точилося переважно не на планетах, а в космосі. Життя розумів, а не тіл. Безсмертні тіла людей Залишаючись на планетах, перебували в стані суспензій. Інколи вони прокидалися для діяльності, але таке траплялося дедалі рідше. У Всесвіті було мало простору, і рідко народжувалися нові особи, щоб приєднатися до велетенської людської маси. З глибокої задуми Зі Прайма вивів дотик тоненьких вусиків іншого розуму. «Я Зі Прайм, а ти хто?» Я Діс Абуан. Як позначена твоя галактика? Ми просто звемо її галактика. А ви? Ми свою називаємо так само. Усі люди називають свої галактики тільки галактиками. А чому б і ні? Правда. Тим більше, що всі вони однакові. Не всі. Одна з них колиска людства. Це робить її винятковою. Зі Прайм запитав. Яка саме? Я не можу сказати. Певно, ак все світу знає. Давай запитаємо. Страшенно цікаво. Уява Зі Прайма ширилася і ширилася, і він побачив збігання галактик, їхнє перетворення у нові й нові, що розпорошувалися на молоді зоряні туманності. Їх так багато, сотні мільярдів, і всі вони населені безсмертними мислячими істотами чиї розуми вільно ширяють у космічному просторі. Проте серед галактик була одна, першородна. У сиву давнину тільки там жили люди. Нестримне бажання побачити цю галактику опанувало зі Праймом, і він гукнув. Ак Всесвіту, на якій галактиці зародилося людство? Ак Всесвіту зафіксував запитання. У кожному світі і у всьому космосі Прайм мав свої сенсорні датчики, які з'єднували його з тією нікому невідомою субстанцією Аком Всесвіту, що прирік себе на самотність. Зі Прайм знав тільки одну людину, чиї думки сягнули так близько до Ака, що відчули його матеріально він бачив лише сліпучу кулю діаметром у два фути, на яку нестерпно було дивитися. А як воно може бути Аком Всесвіту? сумнівався Зі Прайм. Більша його частина губиться у надпросторі, який він має вигляд, навіть уявити не можу», сказав той. Зі Прайм знав, що від того далекого часу, коли люди почали працювати над Аком Всесвіту, ніхто його ніколи не бачив, бо кожен Ак розробляв і будував свого наступника. За мільйони років Накопичувалася потрібна інформація для конструювання досконалішого і розумнішого комп'ютера, що вбирав у весь банк даних і особистість попередника. Зіпрайм відчув, як його думки урвалися і як ак Всесвіту скерував їх до Тьмяного моря галактик, особливо на одну з них. Ця галактика, колиска людства, долинуло з неймовірної далечини, але дуже чітко. Зі Прайм ледь потамував розчарування, бо та галактика нічим не відрізнялася від інших. Ді Буан, чий розум був іще поруч, несподівано запитала. І одна з цих зірок є колискою людства? Ак Всесвіту відповів. Зірка, де народилося людство, перетворилася. Тепер це білий карлик. А люди вимерли, вихопилось у Зі Прайма. Відповідь була така – для їхніх фізичних тіл, як завжди у таких випадках, сконструйовано новий світ. Так, звичайно, – промовив Зі однак відчуття втрати все ще переповнювало його. Нарешті розум звільнився від сприйняття галактики, де вперше з'явилося людство, і думки загубилися в зоряному просторі. Боронь Боже побачити таке колись знову! Ді Сабуан запитала, що сталося? Зірки вмирають. Зірка людства померла. Вони всі повинні померти. Так, коли скінчиться вся енергія, помруть і наші тіла, і ти, і я. Це станеться через мільярди років. Я не хочу, щоб це сталося навіть через мільярди років. А, Аксесвіту, як зберегти зірки від смерті? Ді Сабуан сказала з іронією, «Ти хочеш знати, як змінити напрям ентропії?» Ак Всесвіту відповів, «Брак даних для чіткої відповіді».